السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du wa in ta'udhu ni'matullah la tahsuha inna fi adh alhamdulillah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di masjid yang mulia ini pada majlis yang ketiga dari majlis tentang bacaan kita sebuah hadis dari ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda man sadaka tariqan yantsu fihi inna سهل الله له به طريقا الى الجنه ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم سكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده barang yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah. Membaca ayat-ayat Allah. Dan mempelajarinya sesama mereka. Illa نَزَّلَةً عَلِهِمُ السَّكِينَةً Melainkan akan turun kepada mereka السَّكِينَةً. Oleh karena itu. Al-imam Abdullah ibn al-Mubarak. Seorang imam di zaman Imam Syafi'i. Yang dikatakan di dalam biografinya. Tidaklah yang membedakan beliau dengan sahabat Nabi SAW kecuali hanyalah suhbah. Kecuali hanyalah beliau tidak bertemu dengan Nabi. Artinya, bila ditinjau dengan amalan ketaatan beliau, salat malamnya, puasanya, akhlaknya, sedekahnya, maka beliau sama dengan para sahabat bentuk amalannya. Cuma bedanya, beliau tidak bertemu dengan Nabi SAW. Beliau berkata, kepada murid-muridnya, Ingin menancapkan hadis Nabi tadi Illa Nasrul Anehi Musakina akan turun kepada mereka ketenangan, maka pada suatu hari beliau berkata, Loa Alim Al Muluk wa Abin Al Muluk, Alama Antum Alehi Min Al Raahah Min Had Al Majlis, Lajaladukum Aleih. Kalau para raja dan anak anak raja, mereka mengetahui rasa ketenangan hati yang kalian miliki dengan bermajlis-majlis ilmu. Niscaya mereka akan iri hingga mereka akan mencambuk kalian. Maka kata Nabi s.a.w. Nazalata alaihi mustatina akan turun kepada mereka ketenangan. Wa gasyatimun rahmat. Rahmat Allah akan meliputi mereka. Wadhakarahumullahu fi man indah. Wahfathumul malaikah. Para malaikat mengililingi mereka. Ini sebuah berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita imani walaupun kita tidak melihatnya. Karena telah juga telah datang juga sebuah hadis yang sahih bahwa di antara malaikat ada yang tugas mereka berkeliling di permukaan bumi ini setiap mendapatkan halakah dari halakah ilmu mereka duduk bersama orang-orang di dalamnya. Wahfatul Malaikah dan sifatnya malaikat Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim juz 28. La ya'sunu ya Allaha ma anaruhum wa yaf'aluna ma umarun mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Bagaimana kiranya bila mereka duduk bersama kita di majlis ilmu berapa banyak manusia mengeluarkan harta mengeluarkan uang untuk memuatkan di media-media bahwa Tokoh fulan cendia kiawaku fulan. Pada suatu hari bertemu dengan saya. Duduk bersama saya di warung ini, di warung itu. Walaupun dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. Maka orang-orang yang menutup ilmu agama. Kata Nabi SAW. Haffatumul Malaikah Para malaikat ya Duduk di sekeliling mereka. Wadakaruhumullahu fiman indah. Dan Allah menyebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluk yang ada di hadapannya. Sedangkan jumlah makhluk yang ada di hadapan Allah di atas langit di hadapan yaitu para malaikatnya disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun Tidaklah ada jarak empat jari di langit sana. Melainkan ada malaikat yang sedang sujud di hadapan Allah. Ini jumlah mereka yang luar biasa, dengan sifat yang luar biasa. Ma'min arba' t'asab'in fi istma'il lah wa fihi malaikun sajidun lillah. Tidaklah ada jarak empat jari di atas langit, melainkan di situ ada malaikat sedang sujud yang tugasnya hanya sujud kepada Allah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahawa setiap hari yang masuk ke baitul Ma'mur tujuh ribu malaikat, kemudian keluar yang pernah masuk tidak akan masuk kembali sampai hari kiamat sehingga bisa dibayangkan bagaimana jumlah mereka. Apa kiranya para penuntut ilmu yang berada di masjid ilmu, nama mereka disebut-sebutkan di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis yang diraikan oleh Al Imam al Bukhari dan Al Imam Muslim. لري أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم رسوله إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فأحبه جبريل، فقال جبريل نادى جبريل أهل السماء، فقال إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. Kata Nabi saw. Bila Allah mencintai seorang hamba dan tidaklah Allah menyebutkan seorang hamba di hadapan malaikatnya melainkan karena kecintaannya kepadanya. Bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril, malaikat yang termulia, malaikat yang menurunkan kehidupan hati kepada para Rasul dan para pengikut mereka. Ini wahibufulanan faahibbah, wahai Jibril, aku telah mencintai hamba tersebut maka cintailah dia maka jibril pun mencintainya lantas jibril memanggil seluruh makhluk Allah seluruh malaikat Allah yang ada di langit dengan menyatakan innallahu yuhibbu fulanan fahibbu wahai segala para malaikat sesungguhnya Allah telah mencintai hamba tersebut cintailah oleh kalian maka seluruh malaikat yang ada di langit sana mencintai orang tersebut thumma yuwa'alahul qabul fil ardh kemudian Allah berikan penerimaan bumi terhadap orang tersebut Allah berfirman dalam surat Maryam pada halaman yang terakhir: Innaaladin aman, wamul salihati sehjagalu lahmu al-Rahman wadha. Si orang, orang yang beriman, dan orang, -orang yang bermu salih maka Allah akan berikan kecintaan makhluk-makhluknya kepada dirinya. Kutaman yang luar biasa bagi orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Abdullah bin Mas'ud juga dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas. Bahawa mereka berkata. Mudaakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il layl Belajar ilmu agama hanya di waktu yang pendek itu lebih besar keutamaannya daripada salat semalam penuh tidak ada yang mampu tentuin ada orang-orang yang dirahmati oleh Allah enggak dianjurkan satu malam penuh tetapi kata Abdullah bin Abbas Belajar ilmu agama sa'atan. Di waktu yang pendek. Sa'ah artinya waktu yang pendek. Karena zaman Rasulullah belum ada sa'ah jam yang seperti ini. Khairan min ihya'il laydi kulli. Itu lebih baik daripada menghidupkan semalam penuh dengan ibadah yang lainnya. Maka mudah-mudahan kita juga termasuk pada waktu yang berbahagia ini. Dari golongan yang diberitakan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diruatkan oleh Imam Ahmad. Dan Al-Imam Tirmidhi. Yang disahikan oleh Al-Imam Al-Albani. Dari Mu'ad wa radiyallahu Dalam hadis Qudsi Allah berkata. Wajabat mahabbati. Lilmutehabbina fiyah. Walmutejalisina fiyah. Walmutezawirina fiyah. Sungguh telah pasti. Kecintaanku. Bagaimana orang yang saling cinta mencintai karena aku. Cinta sesama kaum muslimin itu dibangun di atas amanna billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islami dina. Inilah fondasi kecintaan dan alwalak wal bara. Inilah undang-undang yang mempersatukan kaum muslimin amanna billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islami dina. Maka kata Allah di dalam hadis qudsi ini wajibat mahabbati Lil mutahab telah pasti kecintaanku kepada orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku. Wal mutajalisinasya orang-orang yang mereka saling duduk-duduk bersama karena aku. Wal mutajarewirinasya dan orang-orang yang saling kunjung mengunjungi karena aku. Majlis yang seperti ini adalah majlis yang telah kita dengar bagaimana keutamaannya. Di samping itu dia juga adalah faktor utama adanya kesambungan antara kaum Muslimin yang itu merupakan hikmah diciptakan ya mereka. Inna khalaquna ya iuha nas Inna khalaquna min zakhiru wa unthah wajalna ja kum shuubah wa qabaila li taarafu In akhramatum inda Allah atqatum Wahai segenat manusia Aku telah ciptakan kalian syuruban Bersuku-suku Dari kabilah-kabilah yang berbeda Hikmahnya Agar kalian saling mengenal Oleh karena itu Islam ini adalah agama yang mengajak untuk bersambung Bukan agama yang memutuskan Antara bapak dengan ibu Antara anak dengan orang tuanya Antara istri dengan suaminya Sehingga anehnya Bila suwah dakwah adalah dakwah yang menyuruh untuk memutuskan hubungan antara suami dengan isteri. Anak dengan orang tuanya. Yang mana orang jahiliyah di zamannya Rasulullah. Di antara faktor utama mereka memeluk Islam. Karena melihat agama ini dibawa oleh beliau adalah agama yang mempersatukan. Agama yang menghubungkan antara anak dengan orang tua. Antara suami dan isteri. Dan antara sesama-sesama agama. Maka Allah katakan... Di dalam hadis ini keutamaan bagi orang-orang yang saling mencintai dan majlis-majlis yang seperti ini adalah faktor utama terjalinnya hubungan di antara kita. Lita agar kalian saling berkenal. Inna akramakum tetapi ketahui orang yang paling mulia di sisi kalian adalah atqakum adalah orang yang paling bertakwa. Di dalam hadis yang diraikan oleh al ulama Muslim di dalam kitab Sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi saw bersabda: "وَالَّذِينَ نَفْسِي بِيَلِيهِ لَا تَدُخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُ وَلَا تُؤْمِنُ حَتَّى تَحَابَّوْ أَفَلَا أَدْلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَطْمُ تَحَابَّتُ أَفْشُ سَلَامًا بِيَنْكُمْ" demi Allah yang jiwaku berada di tangannya kalian semua tidak akan masuk surga hatta tukminu hingga kalian mau beriman, ولا tukminu Hatta tahabu dan kalian tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang benar dan sempurna hingga kalian saling cinta mencintai sehingga aneh dipertanyakan sebuah dakwah yang memecah belahkan di antara orang-orang yang undang-undang mereka aman tu bin wa bin Muhammad Nabiya wa bil Islam Dina maka kata Nabi saw hatta tahabu hingga kalian mau saling cinta mencintai. Afa lah Adukkum pada sesuatu yang tidak dapat kalian aku tunjukkan sebuah amalan. Bila kalian melaksanakan niscaya kalian akan saling cinta mencintai. Fushussalamubaynakum hendaknya kalian saling menebarkan salam sesama kalian. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam berbahagia ini dengan majlis ilmu yang seperti ini mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah kita dengar bersama dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik pada majlis yang ketiga ini kembali kita akan melanjutkan ta'liq ta kita atau ta'ammul kita terhadap hadis yang telah kita sebutkan pada dua majlis yang sebelumnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al Imam An-Nasa'i al dan Al-Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani إذا لم أصل السلاح الصحيحة دري ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات فشح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالقصد في الفقر فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الغضب في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسقاق الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فيطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نام dari Abdullah ibnu Umar. Siapa anaknya Abdullah ibnu Umar yang itu merupakan tokoh tabi'in hendak Anas yang telah kita sebutkan Pada pertemuan sebelumnya. Tapi Ustaz Z. Anaknya Abdullah ibnu Umar seorang tokoh tabi'in yang termasuk minnal fikha isyarah tujuh tokoh ulama di zaman tabi'in. La Nafi' budaknya beliau. Nama Maswir. Naam Bang Fikri. Ah Bang Zul Fikri. Masmuh. Nama Abdullah, anaknya Abdullah. Yang dikatakan termasuk tujuh tokoh ulama zaman tabiin. Ha, men ada jawab. 6. Salim, Salim bin Abdullah bin Umar. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa sebuah karunia yang tidak dimiliki oleh semua sahabat. Yaitu anak keturunannya seluruhnya dari kalangan ulama. Anaknya Abdullah seorang sahabat, sahabat termasuk dari enam sahabat yang banyak meriwayatkan hadisnya Nabi. Berkata al-Imam al-Iraqi di dalam al-Isya, al-Imam al-Iraqi gurunya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau memiliki kitab menyusun syair-syair sebanyak seribu syair yang mencantum kaedah-kaedah hadis beliau berkata wal muktsiruna sittatun anas ibn umar wasiddiqah wal bahru jabir abu hurairah aktharuhum wal bahru fil wa atharuhum fatwa huwa wabnu umar wabnu zubair wabnu amr fil jara fil haqiqa Kata Al-Imam Al-Iraqi Enam orang yang sangat banyak mewariskan hadis Nabi kepada umat ini Ini yani kalau kita membuka kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Umahat, As-Sidtah Maka paling banyak meruatkan hadis Nabi enam sahabat ini Yang pertama adalah Anas bin Malik Yang kedua adalah Ibn Umar Yang ketiga adalah Siddiq Aisyah r.a yang keempat adalah Ibn Abbas, yang kelima adalah Jabir, dan yang keenam adalah Abu Hurairah. Tid? Ini tentang Abdullah ibnu Umar. Anaknya juga seorang ulama dari termasuk dari tujuh tokoh ulama Mad Madinah yang bernama Salim. Tetapi lebih anehnya. Boleh juga memiliki budak namanya Nafi', tetapi budaknya jauh lebih berilmu daripada anak kandungnya sendiri yang bernama Salim. Sambil-sambil Imamul Bukhari berkata, Malik an-Nafi' an Ibnu Umar silsilahun dhahabiyyah fid dunya. Rantaian perawi hadis Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar ini silsilah emas yang ada di permukaan bumi ini. Karena Malik seorang imam merujukkan dari Nafi seorang yang dikenal keutamaan ilmunya dari Abdullah bin Umar. Ini namanya silsilah Thabiyah menurut alimam buka Bukhari. Ya. Umar bin Khattab. Beliau Abu Hafiz Hafiz juga anaknya seorang Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bin Asyghar. Ya. Maka beliau merujukkan hadis Nabi ini. Tiga perkara membinasakan, tiga perkara mendatangkan kebahagiaan. Tiga perkara yang menghapuskan dosa. Dan tiga perkara yang mengangkat derajat. Enam darinya kita telah membaca. Maka sebelum kita melanjutkan enam yang berikutnya. Kita tanya dulu beberapa ikhwah kita yang hadir pada dua majlis sebelumnya. Taib. Tiga perkara yang pertama. Anas Had. Ya tiga perkara yang membinasakan. Kata Ali radhiyallahu anhu. Kun aliman, atau mتعلّم، atau مستمع، أو محببا لهم، ولا تكن خامسًا فتحلك. Jadilah Engkau seorang yang menjadi ulama، atau orang yang belajar kepada ulama، atau yang mendengar ilmu yang disampaikan oleh mereka، atau menjadi orang yang mencintai mereka. Jangan menjadi yang kelima karena kamu akan binasa. Kita berusaha menjadi yang berapa? Hah. Tiga perkara yang membinasakan. Indak Ustaz Zaid. Lau tadhkuruhu. Tsalatsun mulikat, tiga perkara yang membinasakan manusia. Asyuh. As yang pertama adalah syuh, sifat pelit yang diiringi semangat yang membabi buta untuk mengumpulkan dunia walaupun dengan mengorbankan hak-hak saudaranya. Itu definisi syuh kata syarah hadis. Baik, asani. هو المتبع هو نفسه الذي يقوله الثالث العجب صفة العجب لفني العجب قتال من قرطبي ملاحظة الله بعين الكمال والقدرة مع نسيان قدر ما الله عليه فإن ضافه ال... الاحتقار على الغير فهو من الكبر لفني العجب أدلع صفة yang mana seseorang selalu menganggap dirinya sempurna dan baik, lupa bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah. Bila bergabung dengannya sifat menjatuhkan manusia, maka itu adalah sebuah kesombongan. Tapi ini tiga yang membinasakan. Tapi enam yang berikutnya adalah tiga yang membahagiakan. Naam bangandika, tentur. Jemur saja ya. Tengok apa kan? Cuit. Anda kia apa sih nak? Eh, nama, anda man? Anda man? Anda? Anda? Nama, mahu? Ummal Mana? Nama. Al-Gadul fil Ghazb wal-Rizq. Athal. Al-Qasid fil Fakr wal-Zina. Athalif. Nasiid. Ya? Ini nasiid lupa. Ini mengingatkan anda sebuah kisah. Ada seorang di zamannya. Tabi'in Dia dikenal kok. Kukokohan ilmu hadisnya banyak hadisnya. Maka tiba-tiba suatu hari dia datang uh, muridnya Ikrimah. Dia datang maka orang mengurumulinya ingin mendengar hadis darinya. Dia menjawab aku punya nggak punya hadis. Dipaksa semua mereka. Enggak. kamu harus menyampaikan hadis. Karena kamu, kamu muridnya Ikrimah. Ikrimah ini muridnya Abu Abbas. Kata dia A'fayy. Hadda Ikrimah. Ali bin Abbas ahli Nabi SAW Man fiha khaslatan Kata orang tersebut Telah disampaikan kepada aku dari Ikrimah, Dari Ibn Abbas, dari Nabi Buah Nabi bersabda Barang siapa yang Dua peringai Dua peringai Dua kriteria ada pada dua orang tersebut Kemudian dia diam lama Para hadirin bertanya Apa dua peringai tersebut Kata dia Nasi tuahida, wanisiah ikrimah ukuran. Kata dia dua peristiwa tersebut adalah satunya ikrimah lupa, yang keduanya aku yang lupa. <laughs> itu muridnya ikri, ikrimah. Ana enggak mencontohkan itu, ya? Mas saya menyebutkan kisahnya. Eh, taib labas. Naam indaman Athali. Ah Abu Man, sahabat Zidaw sahibul jidar Kudamul al jidar naam abu man la mana Muakar aywa naam la nah, la nah. abu akhuna ma'ruf ismuh ladhi tajar ta'ami ah, abu Ziyad naam ya abu ziad had yang ketiga yang ketiga al munjiat ia mendatangkan kebahagiaan. Dua yang sudah disebutkan. Yang ketiganya? Kalau enggak bisa jawabnya seperti murid ikrima tadi. Aina, Ahmad, nomor 3. Sudah kita sebutkan baru kita lanjutkan. Aina. Khasyatullah fisyri wal alamiya. Belum. Afin. Baik. Yang ketiga adalah khasyatullah fisyri wal al sifat takut ya kepada Allah di waktu asir bersendirian dan di waktu al alamiya ya adapun yang sebelumnya telah kita berikan catatannya secara ringkas maka berikut ini adalah yang ketiga dari asbab an najah yang tiga perkara yang mendatangkan kebahagiaan maka kata nabi yang ketiganya adalah sifat khasyah khasyah ini adalah takut yang diiringi, ilmu, yang dibangun di atas ilmu, dan diiringi oleh pe, sifat pengagungan kepada yang ditakuti. Ini khasyah. Oleh karena itu, Allah sebutkan khasyah itu sifatnya para ulama. Allah menyatakan dalam surah Fatir, Inna ma min ibadih ulama. Sesungguhnya yang memiliki khasyah kepada Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Yang takut yang dibangun di atas ilmu, yang diiringi pengagungan kepada yang ditakuti. Tetapi perlu diketahui ini perbedaan khasyah dan khauf. Tetapi khauf yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim terhadap Allah itu semua yang bermakna khasyah. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mawwa. Di sini maknanya khasyah. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Di sini juga bermakna khasyah. Karena tidak mungkin khauf yakni diberi pahala demikian tidak dibangun di atas ilmu, ya. Ini apabila khawf kepada Allah, maka semuanya bermakna khasyah. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Maka di dalam hadith ini mengajarkan sebuah prinsip. Bahawa kita hendaknya selalu takut kepada Allah. Baik ketika bersendirian atau diahlayak rami. Ini menunjukkan agama kita ini adalah agama yang sempurna. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya'ihu alladhina amanudu khudu fisilmi hesh kafah. Wayshana orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam dengan sempurna, maksudnya sempurna, jangan hanya mengambil dari satu sisi, sisi yang lain ditinggalkan. Ya? Ada yang namanya akhlak di dalam Islam. Ada yang namanya al-ubudiyah. Ada yang namanya muamalah dengan manusia. Sehingga jangan diambil satu sisi, dibuang sisi-sisi yang besarnya. Taunya hanya Ekstrim, keras, atau dinamakan dengan manhaj, pada definisi manhaj artinya prinsip. Prinsip agama banyak. Prinsip dengan orang tua, prinsip dengan orang kafir, prinsip dengan tetangga, prinsip dengan istri, prinsip dengan anak, dan seterusnya. Ya Maka di sini Rasulullah menjelaskan dan memberi contoh akan kesempurnaan agama ini. Di samping Allah, Allah menuntut kita untuk takut kepadanya ketika kita bersendirian, juga kita harus takut kepada Allah ketika kita di halayak ramai. Allah Subhanahu wa taala berfirmanish waqir rabbakaish ha alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi rabbana ma khalaqta hadha orang yang memiliki hati sifatnya kata Allah adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah baik ketika mereka berdiri maupun ketika mereka duduk ada ketika mereka tidur bukan hanya takut kepada Allah ketika di masjid keluar dari masjid seakan-akan di depannya semua laut yang haram semua jadi halal ya maka sifat khasya ini hendaknya selalu kita memilikinya karena keutamaannya kata Allah subhanahu wa ta'ala waliman khafa maqami jannatan. barang siapa yang takut kepada kepadaku maka baginya dua surga Allah juga berfirman dalam surah An-Nazi'at juz 30. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Beri siapa yang takut kepada Rabb-nya dan berusaha untuk melawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat baginya. Nabi SAW menanamkan prinsip ini kepada para sahabat yang masih kecil yang belum balik. Yang belum mukallaf di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahawa ibnu Abbas suatu hari diboncengi oleh Nabi saw di belakangnya, karena ibnu Abbas adalah sepupunya na? Nabi. Abdullah ibnu Abbas, Abbas ada adiknya, bapaknya nak Nabi saw. Maka kata Rasulullah saw, "Ya gulam, ihfazillah." Ya sawka. Wahai anakku, wahai anak kecil, gulam itu, anak kecil yang di bawah umur baligh. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dalam riwayat yang lain, ta'aruf ilallahi fil raqaa' ya'rifuka fi Ingatlah Allah ketika engkau mendapatkan kelapangan, niscaya Allah akan mengingat engkau ketika kesempitan menimpamu. Banyak manusia semangat menuntut beribadah semangat melakukan kebaikan tatkala ada kemudahan ketika baru diuji dengan sesuatu yang dia menganggap ini hal yang dapat memalingkan dari kebaikan tersebut dia bisa keluar dari koridor syariat maka oleh karena itu sebelumnya Rasulullah menyebutkan bahawa diantara prinsip yang harus dimiliki bila seseorang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat alqazf fil faqr wal ghina ada sifat yang stabil Sifat yang lurus ketika dia miskin ataupun ketika dia kaya. Di sini juga demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu memiliki sifat khasnya ketika kita bersendirian atau dihalak ramai. Seringnya seseorang semangat melakukan ketaatan apabila dihadapan manusia, tetapi ketika dia bersendirian maka tidak ada yang melakukan yang kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah sehingga kutamanya pun besar. Dirawatkan oleh al Alimah Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabatun yuẓlhumu Allah yooma illa yuẓlum". Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak naungan kecuali hanya naungannya Allah. Dan berwajah yang lain sebutkan, yaitu naungan di bawah arshnya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun dakeran Allah qaulian faalqat Di antaranya adalah seseorang yang mengingat Allah. Ketika bersendirian, maka berinanglah air matanya. Mengingat akan dosa-dosa yang dia lakukan. Berapa banyak dalam seumur hidup ni, dia memakan riba. Dia bermain dengan hal-hal yang haram. Melakukan berbagai dosa. Fafafat iina. Maka berinanglah air matanya. Ini keutamaan. Bagi orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah, walaupun ketika dia bersendirian dan khasya ini bila dimiliki oleh seorang hamba maka menjadi ringan baginya untuk meninggalkan berbagai maksiat Allah Subhanahu wa taala berfirman warawdatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalqatil abu'am wa qalat haytanak qala ma'ada Allah innahu rabbi ahsana maswa'i innahu la yuflihu adh wa laqad hamat bihi وحم بها لولا الرؤى ربي وكذلك لنصرف عن الهسؤاء والفحشاء إنهم من عبادنا المخلصين. Tetkahal Yusuf sudah beranjak dewasa dan dianugerahkan kepadanya kegantengan yang luar biasa maka istri raja yang merupakan mama angkatnya kalau bahasa kita. Ingin melakukan perzinahan dengan Yusuf. Maka mulai istri raja tersebut menutupkan seluruh pintu-pintu yang ada di rumahnya. Lantas dia berkata kepada Yusuf. Hei talak. Wahi Yusuf silahkan kamu lakukan. Apa jawaban Yusuf? Ma'adallah aku berlindung kepada Allah. Apa yang menyebutkan Nabi Yusuf, menyebabkan Nabi Yusuf secara spontan. Beliau dapat menyatakan ma'adallah aku berlindung kepada Allah. Karena mengingat akan kuasa kepada Allah. Kuasanya Allah dan karena khusyuk yang telah tertanam di dadanya maka beliau langsung spontan menyatakan ma'adzallah innahu rabbi ahsana maslai aku rindu kepada Allah sesunya suami kamu raja ini adalah orang yang telah mengasuhku aku tidak mau berkhianat kepadanya innahu la yuflihul zalimun siapa orang-orang yang melakukan kezaliman itu tidak akan pernah beruntung kemudian awang menerangkan walakat hammat bi وَهَمَّ بِهَا Sungguh istri raja itu sudah berazam bertekad keras, bertekad kuat untuk melakukan perzinahan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dikejar sampai calonai terkoyak dari belakang. Dan Nabi Yusuf telah hamma biha juga telah terbetik di hatinya. Ini cara mengartikannya ya. Kalau Yusuf hanya bisikan hati, karena bisikan hati tidak ada yang selamat darinya, dan bukan sebuah dosa selama tidak dilaksanakan. Tidak kata Nabi saw malam, ya kulbihi awiyafal, selama dia tidak mengucapkan atau dihasilkan dengan perbuatannya. Apa sebabnya Nabi Yusuf menghalukannya laula ar-rahmuhurhanna Rabbi, boleh terhenti karena beliau akan kekuasaan Allah. Innahu min 'idh wa kadhalika linṣrifa 'anhu as-sū'a wal-fahsha. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari al-fahsha, dari kemungkaran karena dia adalah hamba kami yang ikhlas yang diberikan kepadanya al -ikhlas. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki khashyah dan dia meninggalkan maksiat karena khashyatullah, keutamaannya sangatlah luar biasa di hadapan Allah. Di sisi Allah. Di dalam hadis yang tadi kita bacakan tentang tujuh golongan. Juga disebutkan di antaranya kata Nabi s.a.w. Rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Adalah seorang yang anak lelaki. Yang dirayu dan digoda oleh seorang wanita yang memiliki keelokan Dan kedudukan. Dua sifat. Yang ini mayoritasnya menipu dan menggoda kaum lelaki. Kata Nabi seorang lelaki digoda dan dirayu oleh seorang wanita yang memiliki Jamal dan memiliki kedudukan. Apa jawaban orang tersebut? Inni akhafu Allah. Aku takut kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, alaihi munjiat, fal 'adlu fil ghadab wal ridha wal qasm fil faqr wal ghina wa khasyatullah fi sirri wal alani. Tiga perkara yang datangkan kebahagiaan. Adalah sifat adil ketika rida maupun marah Sifat yang stabil ketika miskin ataupun kaya Yang ketiga adalah takut kepada Allah dalam setiap waktu Ketika dia bersendirian Maupun ketika dia dihalai ramai. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Qayyim berkata dalam kitabnya Al-Fawaid Beliau berkata At-ta'atu fil khalawat asatu satu kulli sabat Kama annal ma'asyati fil khalawat Kama annal fil khalawat asas كل انتكاسات kata alimang ibnu qayyim melebur ibadah kepada allah ketika bersendirian ini adalah faktor utama seseorang dikokohkan di atas jalan yang benar sedangkan bermaksiat kepada allah ketika bersendirian itu adalah sebab besar seorang menyimpang dari agama allah terkadang kita masa aneh seorang yang kita anggap memiliki keilmuan memiliki keesaan Kesalihan secara zahir Tiba-tiba kita melihat dia telah menyimpang Bisa jadi seperti Aliman Ibn Qayyim Katakan ketika dia bersendirian Dia melakukan maksid yang tidak ada yang mengetahuinya Kecuali hanyalah dia dengan Allah Dan ini menunjukkan Lemahnya Tawshid Maka Rasulullah SAW Mengajarkan kepada kita Untuk selalu memelihara Dan khasyah itu Terkadang Bisa hilang Tatkala seorang telah terbiasa di dalam kubang maksiat, karena merupakan sebuah kaidah bahawa saya mengukuba til maksiat, maksiat Merupakan iqbah dari Allah. Ketika seorang melakukan maksiat, adalah maksiat akan melahirkan maksiat yang lainnya. Falamma maazahu, esh. Azza kalaulahu kulo Tatkala mereka berpaling, maka Allah berpaling palingkan mereka. Sedangkan Nabi saw berkata, apabila seseorang melakukan sebuah hajatan, dosa. Nukita diqalbih es, nukta tu sauda. Apabila seseorang melakukan sebuah maksiat, maka Allah tuliskan. Allah tintakan di hatinya dengan kehitaman, Sehingga, ya arifu al maaruf walayyukir munkar. Perkara yang maaruf dia tidak memandangnya lagi sebagai yang maaruf. Sebuah penampilan yang baik, dia merasa malu dengannya. Sesuatu kebaikan, dia merasa minder untuk melakukannya. Sesuatu yang mungkar tidak lagi mungkar di matanya. Ini tetikalah khosya telah hilang. Yang sebabnya adalah selalu berada di dalam kubang maksiat tanpa merasakan bahwa dia semakin hari bertambah maksiatnya oleh karena itu lingkungan adalah faktor yang sangat besar untuk menjaga khasyahnya seseorang di dalam sebuah hadis yang diraitkan oleh Alimamul Bukhari dari Abi Musa Al-Asheri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mata dijalisi salih wa jalisi suq tahamilil misk wa nafiqil khir perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek itu adalah seperti orang yang menjual minyak wangi dan orang yang membakar besi Faamil al-Misimah al-Hizab, wa'Imma antabeta minhu, wa'Imma antajda minhu riha tajiba. Kalau engkau bermain dengan penjual minyak wangi, bisa jadi orang tersebut menghadiahkan sebotol minyak wangi, atau engkau dapat membeli. Paling kurangnya engkau bisa mendapatkan bau yang enak pada hari kiamat seseorang dibangkitkan sama orang yang dia cintai. Sedangkan kalau engkau bermain dengan tukang bakar besi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma an yuhriqa thiyabak. Bisa jadi dia akan membakar bajumu, membakar keimananmu. Sesuatu yang itu merupakan amalan yang sangat mulia engkau menjadi benci kepadanya karena engkau telah biasa berada di lingkungan orang-orang yang jauh dari kebaikan. Wa imma an tajida min hurihan minna. Paling ringannya engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak. Walaupun engkau tidak langsung mengikuti kejelekan yang dia lakukan tetapi engkau telah berada di pinggiran jurang, yang tidak lama engkau juga akan jatuh ke dalamnya oleh kerana itu sebuah pepatah yang ma'ruf ma ma ma di kalangan 4 ulama tasyabah bisalahi bisalahi wa inlam takum mitlahum fa inna tasyabuhabil khiyari falahum bersalah engkau untuk sama dengan orang-orang saleh. Walaupun kamu bukan dari kalangan mereka, karena berusaha untuk menyupari orang solat adalah sebab keberuntungan. Ini tiga perkara mun, muncil. Berikutnya, kata Nabi saw, salat tingkafarat tiga perkara yang menghapuskan dosa. Yang pertama adalah intizar salat yang بعد menunggu waktu salat yang akan masuk setelah menunaikan sebuah salat, dan ini juga dinamakan ribat di dalam Islam. Ya. Dalam hadis yang riatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Ala ajallukum alayya, ala man yarfa' Allahu darajat wa yukaffiru bihi al-khataaya?" Qalu: ya Rasulullah." Qala: "Isbaaghul 'ala al wa kathratul khutaa'ila al-masajidi wa intidaru as-salati salah fa dhalikum Kata Nabi SAW alaihi "Maukah aku tunjukkan kepada kalian?" Amalan yang dapat mengangkat derajat kalian dan menghapuskan dosa kalian dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Maka dia adalah berwudu, menyempukan akan wudu walaupun di kondisi yang berat. Wakatratul khutbah ilal masajidi memperbanyakkan langkah ke rumah-rumah Allah. Wantiqaris salat, baca salat, yang ketiga adalah menunggu salat setelah dilaksanakan sebuah salat. Fadzali kumurribat dan itu adalah ribat di dalam Islam. Sehingga di dalam Islam ada dua ribat. Ribat yang pertama adalah menaikan menunggu sebuah salat setelah dilaksanakan sebuah salat. Ribat yang kedua adalah menjaga perbatasan antara daerah Muslim dengan orang kafir. Baik, karena waktu yang telah habis maka kita cukupkan sampai di sini lebih dan korang yang saya mohon maaf, ya, bila ada kata dua kata yang tidak mengenang di hadapan maka saya meminta untuk dimaafkan dan bila ada kesalahan saya bertobat kepada Allah dan mohon saya diingatkan wabillahi taufik wal hidayah wasallallahu wa wa wassalam, warahmatullahi wabarakatuh